Діда також переносить, сцепивши зуби. Та й не тільки у синові справа. Вона не зможе працювати на пана. Не зможе принижуватися. Не одна з її колег ділилася враженнями про роботу за кордоном. І робота там, за їхніми словами, не важка. І господарі добрі люди, і не ображають. І Європа, і місто славетне. І гроші великі. А все одно відчувалося, що головного колеги не договорюють як їм там з дипломом медичного вузу міняти памперси старому смердючому дідові чи вислуховувати коверзування якоїсь неписьменної сеньори. Хіба те, що зламаєш у собі, щоб витримати потім удома в новій квартирі, зростеться, випростається, не по вік віку? І Тоня знала відповідь. Принаймні для себе. Ця відповідь і тримала її вдома. Отут. У цьому повному гамору і перегару-блошатнику. Яким би він не був, це її дім. Тут її поважають. Кличуть, якщо хтось хворіє. Інколи просто дякують, інколи пхають до кишені гроші. Вона навчилася удавати, що не помічає. А потім навчилася навіть дякувати. Сцепивши зуби, переламавши гордість. Дякувала, бо треба жити. У замку заскроготів ключ. На серці одразу полегшало. Мамусь, їсти. Син високий, міцний, мов горішок, на ходу обняв і чмокнув кудись у лоба згори вниз. Поспіхом увімкнув телевізор, знайшов канал зі своїм улюбленим серіалом про якихось комп'ютерних прибульців-тубільців і побіг мити руки за виробленою з дитинства звичкою. Потім, устромивши носа в екран, похапцем зміг старілки не надто розбираючи все, що парувало й пахло. Коли на екрані замагутіли титри, вимкнув телевізор і лаштувався за столом під настільною лампою. Тоня увімкнула бра над своїм диваном і прилягла з книжкою. Нарешті, вимила посуд, прибрала на кухні, тепер можна й відпочити, покласти на подушку ноги. Натомлені за день і з полегкістю відчути, як відливає кров із розширених вен як сходять набряки. У ванну набиралася вода. І ще одне вечірнє задоволення. Власне, не так вже й погано жити у світі, де ти сама собі господиня. Самотньо, щоправда. Хіба от телефон. Повисиш на дроті, потеревенеш з подругою, воно й полегшає. Не так з потреби, як з звичкою, полежала у ванні. Власне, не полежала, посиділа. В цих чортових малосімейках і вани не такі, як у людей Короткі, куці, не ляжеш, а так похлюпаєшся Не те, що у них вдома У великій сталінській іще квартирі Не ванна, басейн Стара чавуна мателевих лапах Велика, гарна та занедбана Тепер жовта З патьоками і ржі, ванна І кухня, і вся квартира також Мати не має сили, щоб прибрати у ній Власне, навіть не у силі справа вона просто ніколи нічого не робила сама, не звикла, не вміє прикласти рук, щоб у хаті стало чисто. Тепер, коли батьки пенсіонери, коли доводиться лічити кожну копійку, коли тримати хатню робітницю стало не по кишені, довелося порядкувати самій. А мати не просто не хоче, не вміє, не здатна навести порядок у помешканні. Вона з якоюсь дивною ненавистю ставиться до кожної спроби дочки прибрати – Відчистити ванну, відтерти крани, вимити до пуття підлогу. Обличь доню, не псуй ручки. Тобі не личить, ти дочка професора. Нехай вони бачать, в яких умовах ми живемо. Нехай їм буде соромно. До чого вони нас довели? До чого вони довели країну? А як усе було добре? Навіщо все це? Навіщо? Мати співала однієї і тієї ж самої пісні. Вже багато років відколи почалася спершу перебудова, а потім часи незалежності. Співала дуетом з батьком. Батькові, переконаному комуністові, ветеранові війни і боїв із бандерівцями, ця перебудова і незалежність стояла хроном у носі з перших днів. Тоня аж сама дивувалася, як мало добрих почуттів залишилося у неї в душі до батька з матір'ю. Гріх признаватися мало, але чого брехати самій собі? От і зараз, коли звався мелодійним дзвоном телефон, їй зціпило зуби, наче від холодної води. О цій порі, зазвичай, телефонувала мати. Саме о цій годині закінчувався її улюблений серіал. Слухавку брати не просто не хотілося, а не хотілося геть.